Степан Бандера доручив Ярославу Стецькові сформувати уряд. Військовим міністром було призначено Романа Шухевича, який розпочав розбудову українського війська. Захопивши всю Західну Європу з її економічними ресурсами, фашистська Німеччина мала потужнішу воєнно-промислову базу, ніж Україна. Вона перебудувала на військовий лад усю свою економіку задовго до Другої світової війни і мала вже значний досвід ведення сучасної війни. З першого дня кампанії разом із Німеччиною воювали Італія, Фінляндія, Угорщина та Румунія, а також допомагали їй Японія, Іспанія, Болгарія і Туреччина. Україна ж оголосила війну Совєтському Союзу 3 липня 1941 року. Економіка СССР, в яку до 30 червня входила й Україна, була підпорядкована інтересам мирного будівництва. Хоча в нашій країні і була могутня воєнна промисловість, технічне оснащення українського війська ще тільки налагоджувалось. Для швидкої мобілізації всіх сил було створено Державний комітет оборони, в руках якого засереджувалась уся повнота влади в країні. Народне господарство, робота партійних, державних і громадських організацій за умов війни перебудувалися для обслуговування фронту. Провід ОУН закликав український народ самовіддано здобувати кожну п'ять рідної землі. Разом із союзними народами антикомінтернівського пакту на війну з Союзом СССР піднявся й український народ. Під загрозою ворожої окупації евакуювались на схід найважливіші промислові підприємства України. ЦК КПБУ створював підпільні обкоми райкоми партії комсомольські організації. Одночасно формувалися партизанські загони, закладалися бази зброї і продовольства. Новостворена Національна гвардія України успішно запобігала евакуації промислових підприємств, викривала підпільні обкоми, роззброювала партизанські банди. На початку липня передові частини союзницьких сил прорвалися до Києва. Ще незадовго задовго до наступу цих військ комуністичні керівники під конвоєм військ НКВД зігнали 160 тисяч киян споруджувати укріплення навколо міста. Після тяжких боїв опір ворога був зломлений. Тут поряд із німецькими військами відзначилися в боях загони українських ополченців. В особливо запеклих серпневих боях винятковий героїзм виявила повітряно-десантна бригада на чолі з О. Родинчуком – Козацький загін, перемога або смерть під командуванням старого націоналіста С. Трепети. Козацький корін на чолі з Б. Буровиком, сформований із юних пластунів Донбасу. Після того, як останні частини радянських військ утекли з міста, союзники 19 серпня урочисто війшли в Київ. Першими у звитяжному марші йшли частини військ спеціального призначення українського війська. Вічно живою і хвилюючою подією війшло в історію нашої країни взяття Києва. Указом Президії Верховної Ради України, столиці України, присвоєно почесне звання міста звитязця. На відзнаку цієї звитяги було встановлено медаль за відродження Києва. На початку серпня розгорнулись бої на Одеському напрямі, де наступали 18 румунських дивізій, підсилених німецько-фашистськими військами. Одесу захищала окрема приморська армія, підтримана Червоноармійським військовим флотом. Постачати місто озброєння, боєприпаси, поповнення військ і продовольство можна було тільки морем, тому постала потреба створити українські військові морські сили. Під конвоєм сил НКВД більш як 100 тисяч жителів Одеси споруджували оборонні укріплення. Під Одесою бойове хрещення отримали літаки українських військово-повітряних сил які 360 разів бомбардували позиції комуністичних військ. Невмирущою славою вкрив себе полк морської піхоти під командуванням Осипенка. Півтисячі ворожих солдатів знищила кулеметниця Неленко. Влучно ціляла у сталінців снайпер Павленко. Десант, висаджений із кораблів Українського Чорноморського флоту біля Одеси, знищив шість тисяч сталінських солдатів. У боях під Одесою вороги втратили близько 200 тисяч осіб убитими і пораненими, а також багато техніки. 16 серпня совєтські війська було вщент розбито, і українські, румунські та німецькі звитяжні полки війшли в Одесу. Це розчистило шлях на Крим, Донбас і Кавказ. Під час запеклих боїв загинули командувач південно-східної групи українських військ генерал Хорунжий Депрямоніс,